59. Eu sunt cel ce sunt În timp ce păștea oile lui Ietro, socrul său, preotul din Madian, Moise, a ajuns traversând pustiul până la muntele lui Dumnezeu, Horeb. Acolo a văzut, citezi, o pare de foc țâșnind din mijlocul unui tufiș, închei citatul, și s-a auzit chemat pe nume. Câteva clipe după aceea, Dumnezeu îi se revela ca, citez, Dumnezeul Tatălui tău, Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isaac, Dumnezeul lui Iacov, închei citatul. În paranteză, ieșirea 3.2.6, închid paranteza. Totuși, Moise presinte că este confruntat cu un aspect nou al divinității, va chiar cu un zeu nou. El acceptă porunca de a merge să-i afle pe copiii lui Israel ca să le spună. Citez. Dumnezeul părinților voștri m-a trimis la voi, dar te-mi vor zice. Cum îl cheamă? Ce să le spun? Închei citatul. În paranteză 3.2.13. Închid paranteza. Atunci Dumnezeu îi spune. Eu sunt cel ce sunt. În paranteză. Ehech aser ehech. Se scrie apostrof e h y e cu accent graf h. Spațiu. A cu accent ascuțit, S cu accent circumflex, E cu accent grav, R, spațiu, apostrof, E, H, Y, E cu accent grav, H, închid paranteza. Și îl învață să se adreseze fiilor lui Israel cu aceste cuvinte. Eu sunt, m-a trimis la voi. În paranteza 3.2.14, închid paranteza, s-a discutat enorm în jurul acestui nume. Răspunsul lui Dumnezeu este destul de misterios. El face aluzie la modul său de a fi, dar fără să-și reveleze persoana. Tot ceea ce poate spune este că numele divin sugerează pentru a utiliza o expresie modernă totalitatea ființei și a existentului. Totuși, Yahweh declară că el este zeul lui Avram și al altor patriari și această identitate este acceptată astăzi de toți aceia care revendică moștenirea avramică. În fond se poate decela o anumită continuitate între Dumnezeul Tatălui și Dumnezeul care i s-a revelat lui Moise. Așa cum s-a remarcat, citez, există dintr-un început realitatea faptului că Iahvismul se renaște într-un mediu de păstor și că se dezvoltă în deșert. Reîntoarcerea la Iahvismul pur va fi prezentată ca o întoarcere la situația deșertului. Acesta va fi idealul nomad al profeților, închei citatul. Ca și Dumnezeul Tatălui, Yahweh nu a e legat de un anumit loc. În plus, el are o relație specială cu Moise ca lider al unui grup. Dar diferențele sunt semnificative. În timp ce Dumnezeul Tatălui era anonim, Yahweh este un nume propriu care pune în evidență misterul și transcendența sa. Raporturile dintre divinitate și credincioși s-au schimbat. Nu se mai vorbește de Dumnezeul Tatălui, ci de poporul lui Yahve. Ideea alegerii divine prezentă în promisiunile făcute lui Avram se precizată. Iahve numește pe urmașii patriarhilor poporul meu. Ei sunt, după expresia lui Devo, proprietatea sa personală. În continuarea procesului de asimilare a Dumnezeului Tatălui cu El, Iahve a fost și el identificat cu acesta. Iahve a împrumutat de la El structura sa cosmică și a luat titlul de rege. De la religia lui El, Yahvismul a luat și ideea de curte divină alcătuită din Bene Elohim. Se scrie b e e apostrof spațiu Elohim. Nota 18, DV, pagina 428, citez. Dar nu pare exact să se afirme că El i-a dat și blândețea și compasiunea sa lui Yahve, care ar fi fost la început un zeu sălbatic și violent. În textul probabil vechi al ieșirii, 34.6. Yahve se autodefinește drept Dumnezeu iubitor de oameni, milostiv. Închei citatul, închei nota. Pe de altă parte, caracterul războinic al lui Iahve prelungește rolul Dumnezeului Tatălui, protectorul prin excelență al credincioșilor săi. Esențialul revelației este concentrat în decalog, ieșirea 223 17 și ieșirea 34, 2.10 27. În forma sa actuală, textul nu poate să dateze din epoca lui Moise, dar cel mai importante porunci reflectă, de singur spiritul iahvismului primitiv. Primul articol al decalogului, Să nu ai alți Dumnezei în afară de mine, arată că nu este vorba de monoteism în sensul strict al cuvântului. Existența altor zei nu este negată. În câtecul de victorie înălțată după trecerea Mării, Moise exclamă. Citezi. Cine este asemenea între Dumnezei, închei citatul? Dar Dumnezeu cere fidelitatea absolută deoarece Iahve este un zeu gelos, lupta împotriva falșilor zei începe imediat după ieșirea din deșert cu Baal din peor. Acolo fiicele moabiților i-au invitat pe Israeliți să aducă sacrificii regilor lor. Citez, și mânca poporul din acele jertfe și închina la Dumnezei lor, închei citatul, provocând mânia lui Iahve. Pentru Israel, această luptă începută la Peor continuă și azi. Semnificația celei de-a doua porunci, să nu-ți faci tip cioplit, nu este ușor de sesizat. Nu este vorba de o interzicere a cultului idolilor. Se știe că imaginile familiare cultelor păgâne nu erau decât un receptacol al divinității. Probabil, ideea subiacentă în această poruncă implica interdicția de a-l reprezenta pe Yahve printr-un obiect cultual. Așa, după cum nu avea nume, Iahve nu putea să aibă chip. Dumnezeu se lăsa văzut de anumiți privilegiați, direct pentru restul oamenilor prin actele sale. Spre deosebire de alte divinități din Orientul Apropiat, care se manifestau sub formă umană, animală ori cosmică, Iahve este conceput exclusiv ca antropomorf. Dar el are recurs și la epifanii cosmice, căci lumea întreagă este creația sa. Antropomorfismul lui Iahve are un dublu aspect. Pe de o parte, Iahve dă dovadă de calități și defecte specific umane, milă și ură, bucurie și melancolie, iertare și răzbunare. Totuși, el nu arată slăbiciunile și defectele zeilor homerici și nu acceptă să fie ridiculizat ca anumiți zei olimpieni. Pe de altă parte, Iahve nu reflectă ca majoritatea divinităților situația umană. El nu are o familie, ci doar o curte celestă. Iahve este singur. Trebuie să vedem oare o altă trăsătură antropomorfă în faptul că el cere credincioșilor săi o supunere absolută ca un despot oriental? E vorba mai degrabă de o dorință inumană de perfecțiune și puritate absolută. Intoleranța și fanatismul, caracteristice profețiilor și misionarilor celor trei monoteisme, își au modelul și justificarea în exemplul lui Yahve. Tot astfel, violența lui Yahve sparge cadrele antropomorfice. Furia sa se dovedește câteodată atât de irațională încât s-a putut vorbi despre demonismul lui Iahve. Desigur, unele din aceste trăsături negative se vor înnăspri mai târziu după ocuparea Canaanului. Dar trăsăturile negative aparțin structurii originare a lui Iahve. În fond, e vorba de o nouă expresie și cea mai impresionantă a zeității ca absolut, diferită de creația sa, ca alta prin excelență, acel Gans Andere, a lui Rudolf Otto. Coexistența atributelor contradictorii, irraționalitatea unora din actele sale, îl deosebesc pe Iahve de orice ideal de perfecțiune, la scară umană. Din acest punct de vedere, Iahve seamănă cu unele divinități ale hinduismului, cu Shiva, de exemplu, sau cu Kali Durga, dar cu o deosebire considerabilă. Aceste divinități indiene se situează dincolo de morală și, cum modul lor de a fi constituie un model exemplar, credincioșii lor nu precedă să imite. Din potrivă, Iahve acordă cea mai mare importanță principiilor etice și moralei practice. Cel puțin cinci porunci ale decalogului se referă la acestea. După Biblie, la trei luni după ieșirea din Egipt, în deșertul Sinai a avut loc Teofania. Citez, iar muntele Sinai fumega tot pentru că se pogoruse Iahve pe dânsul în foc și se ridica din el fum ca fumul dintr-un cuptor și tot muntele se cutremura puternic. De asemenea și sunetul trâmbiței se auza din ce în ce mai tare și Moise grăia iar Dumnezeu îi răspundea cu glas de tunet. Înghe citatul. În paranteză ieșirea 19, liniuțe 19, închid paranteza. Iachve a apărut atunci israelitilor rămași la poalele muntelui și a încheiat un legământ cu ei, dictând legea alianței, care se deschide cu decalogul și comportă numeroase prescripții în legătură cu cultul. Nota 19. E inutil să precizăm că toate aceste texte au fost redactate sau editate mai târziu. Închei nota. Mai târziu, Moise a avut o nouă întrevedere cu Iahve și a primit cele două table ale legii, table de piatră scrise cu degetul lui Dumnezeu. Mendenhall a remarcat că forma stilistică a legii alianței amintește tratatele suveranilor hititi din mileniul al doilea cu lor din Asia Mică. Dar analogiile între acestea, deși reale, nu par decisive nu se știe nimic precis asupra culturii celebrat de către israeliți în timpul celor 40 de ani petrecuți în pustiu. Ieșirea, în paranteze 26, 38, 2.8, 38, închid paranteza, descrie în amănunt sanctuarul din deșert. El constă din cortul întâlnirii care adăpostește chivotul legii sau arca alianței, lată de lent conținând după o tradiție tardivă tablele legii. În paranteză Deuteronomul 19, 2.1, închid paranteza. Foarte probabil, această tradiție reflectă o situație reală. Corturi sau litiere cultuale în care erau purtați idolii de piatră sunt atestate la arabii preislamici. Textele nu menționează chivotul și cortul împreună, dar probabil că, la fel ca la arabi, cortul acopera chivotul. Precum altădată, zeul tatălui, Yahweh, își conducea poporul. Chivotul... Simboliza această prezență invizibilă, dar este imposibil să știm ce continua el. Conform tradiției, Moise a murit în șesurile uscate ale Moabului, în fața ierihonului. Iahve i-a arătat ținutul Canaanului. Citez, te-am învrednicit să-l vezi cu ochii tăi, dar întrânsul nu vei intra. Închei citatul. În paranteză, Deuteronomul 34.4 și Numerii 27.12.14. Această moarte corespunde și a personalității legendare și paradigmatice a lui Moise. Tot ce se poate spune despre personajul cunoscut sub acest nume este faptul că a fost marcat de întâlnirile dramatice și repetate cu Yahweh. Revelația căreia moisei a fost intermediar a făcut din el în același timp un profet extatic și oracular și un magician, modelul preoților Leviți și șeful carismatic prin excelență, care a reușit să transforme un grup de clanuri într-un nucleu de națiune, poporul lui Israel.